Amaia Leizagoien erizaina, egunon? Egunon. Zu erizaina, nuntzila erizaina? Beraz, Bayonako hospitalian, adiktologia servizioan. Desafioa altxatu idatzia da hor, banderoletan, kasean liseoan gira, haste arte untan. Bo, zer da helburua? Joan den urtean, jadani, kasia ziren, helian egin beraz, medikoa, adiktologoa, Bayonako hospitalian, eta klerkla kaja, psikologoa, ibili dira, klasetan, liseoetan, idu liseoetan, Bayonan. Eta oartu dira bakarrik uh, teoria ekarriz mesoak ez irela ongi uh, pasatzen beti. Eta debekoan egoitea ere ez dira gustatzen, ejaten eh, delaik ez da erri behar uh, mesoak ez dira hituak, ez dira entzuten. Liseoa da birrugune bat nuen astenden den Bai, oino kolegioan ez zo bera, baina liseoan atse maiten dugu, bai astendirela iniz. Eta beraz uh, proposatu dugu ere erakasleai parte hartziat uh, proiektu hortan. Kurtxoetan uh, haipatuz uh, gai batzu, uh, tabakoaren industrien manipulazioak, uh, gero uh, gorkutzean ejetzeak zer egiten duen eta beharitazuna hor delaik. Jan, egunero behar delaik ege, nola ateratzen alde nortik. Polber eta Estianeta, nola pasa pasada? Askeongi, mai. Polberen bizik interesgarria zen zen eta ekasle batzuek edabili dituzte ataliera batzu, bertzei proposatzeko, Joko uh, batzu, uh, mesu batzu, pasatzeko. Zuek uh, proposatu tailer edo ateliak ziren edo egek asmatuak? Uh, ni joan haiz uh, iru lawaldiz uh, errakasleekin hori lantzen piskat, eta gero uh, geletan pasatu naiz ere ikasleekin uh, uh, lantzeko hori. Kasen liseoan egun uh, gafadikt uh, escape game ez uh, dakit, baxo kestuko daukuzu, bon, egun ez da hor. Hai berdin muntadu iratian, hala ere da ikusten, ez da irudiaren beharrik, zure botzarekin aurkesean laukuzu piskabat ez erdain hori. Uh, bai, beraz, escape game uh, diukua, uh, jodan, estiarekin landudugu, eta eh, estiaren uh, bat dituzte dezapela proje uh, urtero. Eta beraz duguk proposatu genuen uh, zer egiten aldean, hoja alizeoetan, uh, ideea hori pasatzeko. Horaz ezka egiten piskat modan da, eta beraz dugu behar bat dioko batekin gauza batzu pasaten aldirela, obek iso, eta interes garria izanen dela. Beraz huri landu dute 6 uh, leitez, nikurak egin ditugu ospitaliarekin, uh, elgarrekin lantzeko eta diakiteko zerpasa harazi diokoarekin taura. Eta beraz orbe testu bat egin dugu estillan, man gau sabatzu berditu goineu mollatua, eta ez dugu ekarri egun. Bai, otsuan gira. Eta, diostu ilustratzeko, dioko, zet probaz, zet test dira. Uh, Enfait, enik bak badira, beraz, uh, ideia zen uh, La Disparition de un Profesor, hori da ideia piskat, eta berrak uh, gordetu ditu uh, gela batean uh, dokumenta ofizialak, uh, tabakoaren yes, yes. industriearekin eta orako gozak. Eta beraz, uh, behar dituzte kodak atseman, uh, gorputz batean ze uh, mukitu baden ere atseman, eta orak... voilà. beraz, bost enigma uh, proposatzen ditugu. Eta, bat dira, dekarte magnetik, uh, bota bat zuidekitzen dira, bat da, kofrkoda bat ekin, gauza bat zubiltzen, fin... Uh, nah. Hala, eta, jatxeman e, bat dituzte dokumentuak, erakasle desagertuak uh, Ma, utziak? Mai, dokumentuak, gero, uh, bat dira, forma dezberdinak, tabakoarekin, izan zigarret uh, elektronikoa, fin, hori dena lan zenditugu. Eta, gero, debrief bat egiten dugu, uh, diokoa paskogatu eta, eta hamar uh, minutuz, apre, subera luzea, eta gero horreken gu uh, abenduan pasatuko gira uh, gel, geletan, niseoetan, horiek denak aipatzeko. Eta urte guziko lan bat? Mementukatz lauila betaz. Agitzen dira, ondorioak aipatzen dira, gorputzarri buruz? Bai, hainitza agitzen eta gorputzean denak onkitoa dira, lahua eta denak ortan bai piska bat dira eta gero ikusten dutelarik zenbait aipatzen ditugu ere legezo socio, Instagram ta denetan, mergaskia erakusten gusten jozkateu, nola be denetan ematen ditute, faja publicitatea eta erakusteko beta, ba, faja normalizatua da. Aipatzen zilmenea eh, 15, 16 urte, liceoaren giroak piska bat garatzen duela erretzearen aste hori Eh, Atsita gero hasten alda bukaerari gabeko zirkulu bat, berze, zer egiten ze alda? Be, fe, ja, denik guk erratan jogute, egitea egitea gaxik normala dela, fendenak egindugu gaztetan, berzeak bat egiteko, jakiteko zer den, eta adin horretan nahi dute dena be, de test pixka bat egiten dituzte. Bailan, uh, kasu egitea kontrolatzea nola ejetzen duten. E, Dima dute, haste buruetan, pizka, tege, bestetan, edoola, kombe, ola, ola egoitzia. Ez gehiogiteko, ez segunero, zenta gero uh, obligazio bat bezala izanen dute, izan dute, eta bejahezkoa izanen da. Eta ortik bejahezkoa instalatzen delaika, ortik ateratzeko biziki zailadela. dela, hor, ez ira huartzen adien oztan uh, gero zaila izanen dela bai. Jende batzuei? Ereskiago lotzen zaie, bizioa, ez duzu hitz hori garen daukuzuz egatik yes. <laughs> lot, lot, Aizeago lotzen zaie, ez dakit lotua baita nortasunari edo, edo edo gorputzari ere ez dakin hola egan Bai, baina buruan eritasun bat da, zinez beraz badira de predisposizioan genetik egiten eh, dena, hori bada, gero ingurutasuna inguru ere etxian eh, burasuak beti ejetzen bali madute, talagunek ere, ban Enfluenze mm -hmm. dupek de eraiten dena, hori egitzen da ere, hori egitzen dugu bai hainik. Zomitzu so ere hasten direla burasuekin? Bai, batzuek bai, horiak gertzen da ere, <laughs> bai. Eta hor mintzatu behar zahide, behar mitzatu behar litaik ere burasuekin? No, no, no, batzuek egitzen dituzte, behar hori egitzen ditugu edo, kit, dache eta hori denak, eta hainik egitzen dituzte burasueen bai. Mm. Mai. Zemaki baten emaiteko, Frantzia mailakoa da. 2018 eh? mila jende hiltzen ditu urte guztiztabakoak. E, Iparreskoa lehiko zemakiak ez ditugu. Hala ere, zer da gerota gehiago? Uh, Izan da gehiago? Izan da gehiago, baina uh, geru gehiago emazte. Eta neskak ere, zioetan uh, ta hainitz neskak, bai. Lehan uh, gizona dituz uh, egetzen uh, zuten. Eta horrein ikusi dugu, publizitatean tare uh, neskaik egiten gaituzte, ez, stile, uh, voilà, lebok, eta hori dena moda bat xartuza uh, hor maizinez. Hori fenomeno berria edo ala ere hasi zena Dula Amar bat urte? Dula <tutu> Amar bat urte, mai, hasia dela ukatzen, mai. Mm. Eta tabakoaren presioa goratzen dute, usu? Elburua da, berrexeski, tabakoaren kontsumoak tipitzia, hori lortzen dute gobernu ezberdinek, edo? <tutu> Ba, ikusten dugu ala ere, uh, gerotak gutxiago hasten uh, direla. Baina bertze formakuntzak eman uh, dituzte, lavapoja eta olako gauzak. Hor ez da ejetzerik, beraz uh, gorkutza rentzat ez da, da txaja. Baina uh, lanikotin beti hori da, prodi guaitan, eta beraz eritasuna agertzen da ere. Hala hori elektronikoa elektroniko du, duzula dapuret, eta zer um, adiktologia ez dela kentzen horrekin Adikzioa bak. Adikzioa ez da kentzen horrekin. Gorputzaren zaadedenak kentzen dugu, Beraz hori uh, positiboa da, eh, uh, beago hogekiako da zigeta elektronikoa, zigeta baino hori segor uh, da. Bainan uh, gazte batzuek beti berdin uh, fenomendu mod hasten dira horrekin do moda, orikin, eh, da. Az. Adikzioa dutenek, usten dute zigarreta noiztenka prezioarengatik gatik Baina duzuna, adikzioa hori uh, e uh, bon, be, bai, da, besti zerbait e sikatzen dute? Bai Nik ikusten duten servizioan ere Frenkario da, baina nire segitzen dute eta gero usten dira, eta behar jule, eta merko baita Behar dute segituz, mm. edita zuna mm. hori da, eta ez dute gail Prezioa upatzen bali bada ere, ez dute gail Eta tabako hori hori gulatzen uh, dena, eh? burubiltzen bai. dena, hor horrek or, kalte ahintz egiten ditu ere? Zidareta baino gehiago bai. Zenta? Zain beste, uh, bortitzu da? Bai bortitzu da. Eta uste, uste da behar bat da naturalago dela? Bai, bainan ez daela. Hor bai. ere lan zendugu hori eh, uh, gaztekin, zenta ideia batzu hori uh, haiten dituzte eta gok uh, jokoan behar dituzte uh, kauzakola ema danzen ordre toxicité. eh l'ecoh et l'eco eta hortan harritzen dira piskatz. Tabakori gabeko hilabetea da, erranduzu ala ere bada lan bat lau hilabeteko adibidez liceueekin, zenbat liceueekin naiziste? Eh uh, hemen tuko ez lawo. Pour verre estia eta bon laugarrenak hemen tuko ez ezu eran zurne. Nagma uh, kila. Dongchoul ulertu bali badut da helburua iginala goizik. Bishatzia? E, Gendia, informatzia, sensibilizatzia? Bai, eta gero errakasleikin ere kurtsuetan txartzeko eta gu kanpotik, kanpotak hagira, kanpotik aldugira eta mesoak ez dira behin pasalatzen Biologia kurtsuetan txartzen da hori? Bai, Edo... biologia, sociologia... Hori ikusten du dugu errakasleikin nola sartzen aldiren kurtsuetan Hai. Amaia lehizago ian, bila esker? Bai, bila esker